Вам, певно, надто добре відома це ім'я, і, певно, уявляєте такого собі дідуся сухенького, наче кволий стовбурець пустельного деревця, сивого, аж замшілого у професорській чорній краватці, такого собі мізерного чоловічка, що пісникував усе життя над своїми книжками, чи не так? Але знайте, що не було в Ярополі більшого життєлюба, ніж цей Микола Сидорович який до самої старості задивлявся на гарненьких дівчат, а гарненьких дівчат він бачив щодня, бо викладав у медичному інституті. А що вродливий був чоловік, то годі вже й казати. Татарські темні крові носив у собі, голова завжди поголена, блищики по ній гуляють рожеві, владні зморшки біля вуст, лагідні руки ченця. Ходив він своїм звичаєм у жилетці, вишиваній сорочці, а на піджаку зліва до лацкана прип'ятий був шкіряний ремінець, на якому телепався швейцарський годинник, маленьке механічне серце, яке вицокувало хвилини, що лишилися до початку Великої війни. Холодний займався фізіологією та порівняльною анатомією. Між іншим, він досконало володів єгипетською таємницею бальзамування трупів. Варто було б вам завітати до Яропільського анатомічного музею, де й досі зберігаються експонати професора Холодного. Щоразу, коли я буваю в цьому напівпідвальному приміщенні, мені здається, що стою на березі Стіксу, і холодний плинці ріки поволі мене огортає, я поступово засинаю, втрачаю вагу, Немов мов, руйнуються сили земного тяжіння і плотських моїх бажань. Мов, заворожений, вдивляюся в обличчя людей, яким дав безсмертя холодний. Їхні воскові усмішки несуть далекі поцілунки минулих літ. Треба віддати йому належне, він був геніальним конструктором усмішок. Цей несамовитий єропільський професор. Також бундючністю і чистолюбством відзначався наш герой спосеред усіх тодішніх світил Ярополя. Коли помер канцлер Німеччини старий Гінденбург, з німецького посольства в Москві приїхав якийсь чоловічок у рудому фетровому капелюсі і чемно просив холодного поїхати негайно до тієї залізної здисциплінованої країни, аби здійснити ритуал бальзамування старечого тіла за що професор дістав би, звичайно, винагороду у твердій валюті або чистому золоті. Та гординя чи якийсь шал впертості раптом охопили холодного, і той невідруб відмовився брати участь у бальзамуванні Гінденбурга. І ніхто справжньої причини відмови не дошукався. Громадська думка вагалася між антитевтонським настроєм, який нібито був притаманний Миколі Сидоровичу, та дрібненьким чвертьхвилинним романом, який, мовляв, поглинув на той час усі думки нашого славного професора, котрий буцімто не схотів проміняти скороминучі пестощі прекрасної молодої єропільчанки на чорні європейські швидкобіжні потяги та жалобну міть прусських оркестрів. Потім настали веселі часи. Гітлер сів у теплище крісло канцлера. Він люб'язно запрошував своїх партайгеноси вмостити їхні націонал-соціалістичні сідниці на імперському Оксамиті. Професор Холодний цілував солодку дівчину в затишній кімнаті десь на околиці Ярополя. У світі тоді з'явилися над Багато серйозних людей у ремінцях і з пістолетами при поясі. Вони проводили безсонні ночі над різного роду паперами і були непроникні, мов, сейфи, де зберігалися мобілізаційні плани. Так, високомудрі читачі мої, саме тоді польське агентство ПАД з Варшави ощасливило світ повідомленням про те, що пани Ковальський та Малиновський сконструювали надійне бомбосховище, призначене для потреб однієї родини, у вигляді великої плетеної з лози пляшки. Ви уявляєте, які етикетки мали з'явитися на цих милих пляшечках невдовзі. Кров чиста, слов'янська. Але ще цокол годинник у лівій надгрудній кишені професорового піджака, що висів поруч з гітарою. Коли розлучаються двоє, за руки беруться вони. Я забув сказати, що Микола Сидорович гарно співав баритоном, а дівчина, розкинувши руки, лежала на канапі і дихала легко, мов птиця у квітні. Розумієте, є дівчата як сонце або повітря. Коли ти з нею, зупиняються годинники всього світу, і смерть відступає від тебе. Чорні круки на хвилину відлітають від того дерева. Ти вже не самотній, бо ти вже не належиш самому собі. Ти розчиняєшся в ній, мов, ріка, яка зустрічається з іншою рікою. І ніхто не належить самому собі, бо стукіт її серця, переливається поступово в твоє тіло, стає твоїм биттям. Її дихання стає...